Bliskost. Kod ljudi koji nam postanu bliski, mi sve pojedinosti prvog dodira sa njima obično zaboravljamo. Izgleda nam kao da smo ih vas da znali i kao da su od uvek sa nama bili. Rekao je Ivo Andrić. Šta je to što ja imam da vam kažem na temu bliskosti? Čućete u nastavku videa. Pre svega želim da vas pozdravim i da vam poželim da nakon ovog videa otkrijete ko su osobe koje su vam zaista bliske i kome ste vi taj prozor u svet onog najbližeg duši u poslednje vreme srećem se često sa situacijama da Uh, jako malo ljudi dozvoljava da im se priđe. Da im se priđe u smislu uh, ne da ih dodirnete, ne da ih uh, zagarlite. Ima toga i sa te strane, ali ponekad najčešći stepen odstupnice između ljudi je u stvari ta nid bliskosti koja je toliko tanka golom oku nevidljiva, toliko a, osetljiva da često pomislimo, Bože živim sa nekim 20, 30, 50 godina a imam osjećaj da ga i dalje ne poznajem, da i dalje ne znam sa kim živim, pored koga se budim i tako dalje. Ti situacije koje sve češće vidim, jesu u stvari situacije o tuđenosti, situacije a, da bračni partneri, da porodica, da roditelji, deca, a, braća, sestre jednostavno izgube način komunikacije, izgube ono nešto najvažnije što bi ih trebalo vezivati do kraja života. I sad kad smo došli do toga, pitaću vas sve bez obzira da li ćete mi odgovoriti ili ne, Koliko smatrate da ste bliski sa svojim najbližima, ali onako zaista bliski, jer ponekad ubeđeni smo da zaista jesmo bliski, a onda posle nekog niza godine ili nekih, nekog niza situacija, otkrijemo da mi u stvari apsolutno nismo imali nikakvu bliskost sa nekim ljudima koji su nam vrlo bitni u životu. Naprimjer... Suprobom dolazi kući sa posla i pozdravite ga pitate ga kakav ti je bio dan imate dve situacije imate situaciju razvijene bliskosti imate situaciju totalne razdvojenosti situaciju u kojoj jednostavno ne postoji nijedna nit koja ih povezuje dušom nijedna nit koja ih drži jedno s drugom kada su ljudi bliski Oni već sa vrata dočekuju i govore. Isto tako, oni koji na vrata dolaze očekuju da ih vi dočekujete i počinju da govore. Recimo, u jednom bliskom odnosu možete pretpostaviti da prosto supružnici upadaju jedno drugom reč. Ne more ne more to biti supružnici, sad sam dala taj primer, ali generalno recimo dve sestre ili brati sestra ili ne znam, roditelji deca koji žive pod istim krovom i tako dalje ili ne moraju da žive čak ni pod istim krovom, mogu da budu hiljada mam kilometara udaljeni, ali jednostavno da imaju tu neku vezu i tu nit povezanosti. Bliski ljudi vole da dele kakav im je bio dan. Vole da dele svoje razmišljanja, svoje osjećanja. Nemaju problem da iskažu ono što je u njima i nemaju problem da a, pitaju za mišljenje. Nemaju problem da polemišu o nekim situacijama kroz koje su prošli. Nemaju problem da pokažu kada ih nešto boli, kada ih nešto muči, kada ih nešto raduje. A, ljudi koji a, vole sebe, A, koji vole da dele ono što osećaju, koji vole da uh podele sa drugima onaj deo sebe za koji znaju da ih neko ne može jednostavno neko ne može da uzme lupu i sad da pogleda onako malo bolje u njih i da kaže aha To je taj deo koji sam želao da znam bolje o tebi, to je taj deo koji mi je nedostajao u komunikaciji sa tobom, u tom nekom osjećaju koji gajem prema tebi. Ljudi to ne mogu da učine i zato bliski ljudi to rado rade. Dele ono što je u njima, dele gestom, dele načinom komuniciranja, dele nekom svakodnevnom komunikacijom ukoliko žive pod istim krovom. A, raduju se toj komunikaciji, umeju da uživaju u toj komunikaciji, Umeju da iznesu svoje impresije o nečemu. Ne mora to biti neko umetničko delo ili može biti običan članak u novinama koji će to uz doručak rado ispolemisati i čuti mišljenje druge strane. Može biti jednostavno situacija koja je se desila na poslu ili situacija koja im se desila dok su putovali kuća posao, relacija itd. ili su nekoga sreli u prodavnici i jednostavno žele da podele to nešto, taj neki svoj osjećaj koji su proživali, to nešto što im je ostalo. Naravno meni recimo to normalno da činim i zašto vam snimam ovaj video jer sam ja potekla iz kuće u kojoj je bilo normalno da ja kao džak sećam se srednjo škole, ja dolazim kući i pravo se vrata ja pričam roditeljima sve srela sam ovog, vidjela sam ovog, bilo je ovako na ovom času bilo je onako na ovom času, pričali smo to i to zezali smo se, radili smo ne znam nješta, isplanirali smo da putujemo tamo i tamo i tako dalje uh, Svatam da su oni mene negde istrenirali, da to tako nazovemo, da jednostavno delim sa njima ono što je u meni, što osjećam i da budem otvorena, da, ne shvatajući možda u tom momentu da me već pripremaju za ono što mi dolazi u život i da, da me tim gestom i tim treningom otvaranja i bliskosti koju gradim sa njima u stvari uče da budem bliska sa drugim ljudima. Ono što je zanimljivo, druga strana, da se vratim na pr primer sa početka videa, kad imate dvoje ljudi koji žive pod istim krovom i koji nisu bliski, a, ili jedno teži bliskosti, a drugo nije tome naučeno, on se vrata ili ona sa vrata neće deliti svoje emocije, svoje impresije, neće pričati o svom danu, neće uz doručak deliti razmišljanje o nekom članku ili o nekom delu, neće biti te neke razmene, neće biti emocije koja će ih držati, niti će biti povratne informacije na emociju koju dobiju, na ono što neko deli sa njima. Ja sam se lično srela sa takvim slučajem da jednostavno pokušavajući da doprem do određene osobe, pokušavajući da započnem komunikaciju pokušavajući da izgradim jedan odnos, pokušavajući da budem otvorena, da pričamo svemu, da pričamo o tome kakav mi je bio dan, kakav je moj utisak o nekim ljudima ili nije, kakav je moj doživljaj neke knjige, šta volim, što sam naučila na nekim predavanjima koja pohađam i tako dalje. Milion nekih stvari ja sam imala potrebu da podelim i meni je to jednostavno delovalo kao nešto najprirodnije jer sam tome naučena i to je obrazac koji sam ja ponela iz svoje porodici i svoje kuće. Međutim, za mene je to zaista veliki izazov moram priznati jer sam se srela u jednom momentu, u svog života, jednom periodu svog života sa osobom koja je apsolutno bila zatvorena, koja je apsolutno izgradila neki drugačiji odnos prema otvaranju, pokazivanju emocije, prema deljenju Uh, istih i tako dalje. I za mene je to bio atak na moju ličnost i atak na moje emocije i mnogo toga što nisam mogla da prihvatim u tom momentu. Međutim, onda sam shvatila u stvari da mi smo samo različiti. Jednostavno, ne možemo da izgradimo odnos jer uh, ako sam ja spremna na otvorenost, a ta osoba ne želi tu otvorenost sa moje strane, Mi nikad nećemo povezati duše u tu jednu nit bliskosti nikada nećemo biti jedno u pravom smislu. Um, to kraj godpostoj izidi između nas. Nevezano šta se desilo sa tom osobom, primer koji sam vam navela je sve češći u vašem okruženju, u mom okruženju, u vašoj radnoj sredini, u porodici, na fakultetu, na poslu i tako dalje. A, ono što je interesantno jeste da mnogi od vas imaju decu i mnogi od vas možda gledaju sad ovaj video A, ono što želim da podelim sa vama jeste činjenica da ti ljudi koji ne umeju da izgrade tu divnu nit kojom se prede ceo život i koja nas vodi kao onom nekom stepenu uzvišenog odnosa sa određenim osobama takozvane bliskosti a, su samo osobe koje svoje kuće nisu ponele osnovnu kulturu emocionalnog razvoja po meni i to su osobe koje su naučile da gledaju a, da li svoje roditelje ili nekoga iz svoje najbliže okoline a, kako ne komuniciraju kako ne dele emocije naučene su da je normalno Zadržati za sebe, da je normalno raditi šta želiš, nema veze. Naučeni su da jednostavno sve ono što proživljavaju, sve ono što uh, vide, osete, dođe ka njima, što ih dodirne, što se okrezne u njih i u njihovu dušu, jednostavno sakriju smatrajući da nije prirodno i nije normalno pokazati svoju emociju. Jedino što mogu da kažem... To jako tužno jer te osobe razvijaju jedan poseban karakter, razvijaju jednu posebnu a, esenciju svoje duše koju je jako teško uklopiti u modern svet i u svet, a, ne modern, nije to prava reč, u svet, u emocionalni svet, u svet gde ljudi koračaju otvorenog srca i otvorene duše. Oni ljudi koji jednostavno ne umeju da podele ono što je u njima, koji ne umeju da budu deo nečega, da budu deo zajednice, da, da sutra nauče svoju decu u krajnjem slučaju da budu otvorena, da budu ljudi sveta, da budu a, oni koji kada vide nekoga umeju da prepoznaju da li im je to neko ko može da bude materijal za bliskost ili nije. Jer sad zamislite ako ste vi učeni... Cijelo život nemoj da pokazuješ emocije, nemoj da plaćaš, ti si muško ili žensko nije bitno, ti si ovo, ti si ono, ne smeš ovo, ne smeš ono. Cijelo život moraš da budeš vojnički onako pod stegom i srmota je ako pokažeš nekome da ga voliš, srmota je ako nekome kažeš da ga voliš, srmota je ako nekome ispričaš da si danas imao u fijasku na poslu ili srmota je ako, si... ako ti je pukla čarapa nasred nekog izlaganja itd. Otkačila ti se suknja, ostala se samo u donjem vešu i, i sad to nikom nećeš pričati. Bez obzira što je tebe 200.000 ljudi tamo vidjelo na toj sceni kako držiš, dok držiš predavanje itd. Recimo neke od primjera koji su mi sada ovog momenta pali na pamet. Ali zaista to jeste tako. Vi dođete kući i kako je bilo na poslu? Dobro. Se desilo ono što je interesantno? Nije. I to je to. Kako se osjećaš? Bliskost se uči. Kao što se i sve ostalo u životu uči. I ukoliko želite da budete jedinka sama za sebe, to je u redu. Onda nemojte očekivati da će neko želiti da deli život sa vama, da će neko želiti da da vas razume, da sa vama gradi neki odnos, da planira neku budućnost i tako dalje. Um, Odreživite sami, izolujte se u svoj svet u kome ćete samo vi znati šta proživljavate, kako doživljavate i tako dalje. I to je to. I to je skroz u redu. To je vaš izbor. Međutim, ukoliko želite da gradite odnos sa nekim, da živite sa nekim, da imate sutra porodicu, da imate decu, um, Ne možete očekivati da jedna strana bude otvorena, a da druga strana, to je svi, bude kompletno zatvorena i bez povratne reakcije. A, život u dvoje ili život u zajednici je život koji a, govori upravo to o zajednica, bez obzira koliko ta zajednica broji članova. Vi doprinosite toj zajednici tako što u nju ulažete i gradite je. Zidovi te zajednice su u stvari vaše emocije i to je vaša baza od koje polozi sve. Ukoliko te vaše emocije nisu jasne, jasno pokazane i ukoliko a, ih ne delite na svakodnevnom nivou, šta vi očekujete? Da li će ta zajednica biti jaka i postojana ili će to biti zajednica dva stranca, pet stranaca i tako dalje? Šta mislite? Biti blizak sa nekim, znači verovati mu, ne igrati igre, ne lagati, jer verujte mi, onaj ko je nas vas, šta god da ga vi slažete, on zna da li ga lažete. Ne mora da zna da li to konkretna situacija, ta i ta, ali zna, jer tu osjeća, to je nešto, to je za ovu duša, to je nešto, o tome ću vam snimati u nekom drugom videu uvek znamo istinu bez obzira kakva ona bila i ako neko koliko zatvoren sedeo nasprem vas kolutao očima i govorio uopšte te ne razumem šta želiš time da postigneš i tako dalje ne zamerite mu samo se brani jer nije dovoljno emocionalno zreo i nije dovoljno spreman da a, nije naučen bez obzira na to koliko godina imao i kakvo iskustvo je za sebe imao ono što je poneo iz svoje kuće kao temelj i kao bazu da podeli sa drugima jednostavno nije ono što ste i vi možda poneoji iz kuće i nije ono što a, može da se uklopi sa vašim temeljom i vašim nekim osnovama svi mi u neku priču ulazimo sa različitim ulazima neko Bez uloga, samo se lažno predstavljajući, a neko sa mnogo uloga, mnogo emocija i mnogo bliskosti. Cenite ljude koji vam poklone svoje poverenje, svoje emocije i svoju bliskost, jer um, ne postoji ništa vrednije što možete dobiti od neke osobe. i Zapamtite, ukoliko izneverite nečije poverenje i ukoliko izgubite bliskost sa nekom osobom, um, Niko drugi nije krevo osim vas. Mislite o tome.